Стівен Кінг. Протистояння. Книга перша. Розділ 21. Стю Редману було страшно. Він визирнув із загратованого вікна своєї нової кімнати у Стовінгтоні, штат Вермонт, і побачив маленьке містечко, яке простяглося внизу. Мініатюрні заправки, щось на кшталт млина, головна вулиця, річка, платне шосе, а за ним виднівся гранітний хребет далекого заходу Нової Англії. Зелені гори. Йому було страшно, тому що це приміщення більше скидалося на тюремну камеру, аніж на лікарняну палату. Було страшно, тому що Денінгер зник. Стю не бачив Денінгера відтоді, як увесь їхній шалений балаган переїхав з Атланти сюди. Дейтса також не стало. На думку Стю, Денінгер і Дейтсом або хворіли, або вже й повмирали. Хтось дав маху. Так, або заразність хвороби, яку до Арнета привіз Чарльз Кемпіон, виявилася значно вищою, ніж будь-хто міг очікувати. Та хай там як, а в епідемцентрі в Атланті стався витік, і стю подумалося, що в усіх, хто там лишився, з'явився чудовий шанс провести безпосередні дослідження вірусу, який вони звали А-праймом або супергрипом. Вони й досі брали в нього кров та проводили різні аналізи, однак робили це безсистемно. Графік розгойдався. Результати шкрябили на папірцях, і в закралася підозра, що хтось дивиться на них одним оком, хитає головою та кидає до найближчого утилізатора документів. Та це було не найгірше. Найгіршим тут була зброя. Медсестер, які приходили по кров, слину чи сечу, тепер завжди супроводжували солдати в білій уніформі, і кожен мав по пістолету у пластиковому кульку. Кульок був закріплений на манжеті солдатської рукавички. Пістолети армійські, 45-го калібру. І Стю майже не сумнівався, що коли він спробує викинути якийсь фокус, як тоді з Дейтсом, пістолет розірве кульок на тліюче дрантя, а Стю Редман стане одним із тих, про кого згадуватимуть незлим тихим. Однак, якщо тепер вони просто вдають, ніби чимось займаються, значить його можуть запросто списати. Сидіти під арештом кепсько, а сидіти під арештом і знати, що тобі можуть дати кулю – це дуже кепсько. Тепер він щодня уважно дивився вечірні новини. Людей, які намагалися здійснити переворот в Індії, затаврували як іноземних підбурювачів і розстріляли. Поліція досі шукала особу чи осіб, які вчора підірвали електростанцію в Леремі, штат Вайомінг. У Верховному суді 6 проти 3 проголосували за те, щоб не звільняти відкритих гомосексуалів із посад у державних органах. І вперше кратькома заговорили про інші речі. Представники комісії з ядерної енергетики округу Міллер штат Арканзас заперечили будь-яку можливість вибуху реактора. На атомній електростанції містечка Фаук, що за 30 миль від Техаського кордону, почалися невеликі проблеми з обладнанням, яке контролює охолоджувальний цикл, однак непокоїтися причин немає. Військові підрозділи в тій місцевості – то лише запобіжний захід. Стю замислився над тим, до яких запобіжних заходів може вдатися армія, якщо фауківський реактор і справді схопить китайський синдром. Він гадав, що військові могли опинитися у південно-західному Арканзасі з геть інших причин. Фаук був не так уже і далеко від Арнета. Також розказували про те, що епідемія грипу на Східному узбережжі начебто перебуває на початковій стадії. Російський штам, нема чого перейматися, хіба що дуже старим та зовсім юним. Показували інтерв'ю з утомленим нью-йоркським лікарем, яке взяли в коридорі Бруклінської лікарні «Милосердя». Він сказав, що як на російський А-вірус, грип виявився надзвичайно міцним і закликав купувати профілактичні ліки. А тоді почав розказувати ще щось, однак звук відрізали і можна було лише бачити, як ворушаться його губи. Картинка перемкнулася на диктора у студії. У результаті спалаху епідемії в Нью-Йорку померло кілька людей, однак у багатьох летальних випадках додатковими чинниками були забруднення довкілля, смог та наявність вірусу сніду. Представники Міністерства охорони здоров'я наголошують на тому, що це просто російський А-вірус, а не більш небезпечний свинячий гриб. Тим часом, як кажуть лікарі, найкращими є старі добрі засоби – лягайте в ліжко, відпочивайте до несхочу, пийте багато рідини та збивайте температуру аспірином. Диктор обнадійливо усміхнувся і за кадром хтось чхнув. Сонце вже торкалося обрію, забарвлюючи його в золотавий колір, який скоро почав перетворюватися на червоний, а тоді – на згасаючий помаранчевий. Ночами було найгірше. Стю перевезли не до рідної йому частини США, і якимось чином ця інакшість сильніше виявлялася вночі. Зелень, що виднілася за вікном, здавалася надто буйною, квітучою та дещо моторошною у таку ранню літню пору. Друзів Стю не мав, і наскільки йому було відомо, усі, хто летів із ним із Брейнтрі до Атланти, уже повмирали. Стю оточували роботи, що обрали його кров під прицілом пістолетів. Він боявся за життя, хоча й почувався добре та вірив, що не схопить о те, чим би воно не було. Стю замислювався, його цікавило, чим можна звідси втекти. Розділ 22 коли 24 червня прийшов Крейтон, Старкі дивився на монітори, склавши руки за спиною. Крейтон побачив, як на правій руці у старого блищить перстень Академії Вестпойнт, і раптом йому стало дуже його шкода. Старкі вже 10 днів сидів на таблетках і наближався до невідворотного зриву. Однак Крейтон думав, що коли його здогад щодо дзвінка правильний, справжній зрив уже стався. «Лене», – мовив Старкі, немов здивувавшись – «Молодець, що зайшов!» «Нема за що», – сказав Крейтон зі слабкою усмішкою. «Ти знаєш, хто телефонував?» «Значить, то був справді він?» «Так, дзвонив президент. Мене звільнили. Брудний князьок звільнив мене, Лене. Звісно ж, я знав, що так буде. Та однаково болить. Пекельно болить. Болить, коли тебе звільняє вишкірений сраколиз, що либиться і тисне руки всім підряд». Лен Крейтон кивнув. «Ну, – Старкі провів рукою по обличчю, – справу зроблено, і її не переробиш. Тепер ти головний. Він хоче, щоб ти якнайшвидше з'явився у Вашингтоні. Викличе тебе на килим, погризе тобі дупу на криваве дрантя, а ти тільки стій під такою і тримайся. Ми врятували, що змогли, цього досить. Досить, я впевнений. Якщо так, уся країна мала б стати перед тобою навколішки штурувало пикав руки, однак, однак я тримав його скільки міг, Лене, тримав. Старкий говорив із тихим запалом, проте він знову тупив очі монітор, втратив дещо цього самовладання, і губи на мить затремтіли. Без тебе я б не впорався. Ну, ми з тобою пройшли крізь вогонь і воду, чи не так, Білі? Ще б пак солдате. А тепер послухай, є одне діло першорядної ваги. Як тільки зможеш, зустрінься з Джеком Клівлендом. Він знає, хто в нас сидить за обома завісами, і за залізною, і за бамбуковою. Він знає, як із ними зв'язатися, і не впиратиметься, коли почує, що треба зробити. Він не зволікатиме. Біллі, я не розумію. Ми маємо бути готовими до найгіршого, сказав Старкі, і на його обличчі з'явився дивний вишкір. Верхня губа задерлася, наче у пса, який охороняє ферму. Він тицьнув пальцем у жовті аркуші роздруківок, що лежали на столі. Воно вийшло з-під контролю. Вискочило в Орегоні, Небрасці, Луїзіані, Флориді, у Мексиці і Чилі вже є перші ймовірні випадки. Коли ми втратили Атланту, ми втратили і трьох найкращих спеціалістів. З містером Стюартом Редманом, принцом, ми нікуди не заїдемо. Ти знав, що йому справді вкололи вірус синь? Він подумав, що то заспокійливе. Редман убив його. І ніхто й гадки не має як. Було б у нас іще 6 тижнів, можна було б щось зробити, та часу немає. Байка про грип працює чудово, однак у жодному разі, у жодному разі не можна допустити, щоб по той бік завіси це сприйняли, як те, що створене штучно в Америці. Можуть не те подумати. У Клівленда людей від 8 до 20 в СРСР і ще по 5-10 агентів у кожній європейській державі сателіті. «Навіть я не знаю, скільки в нього людей у Червоному Китаї». У Старкі знову затремтіли губи. «Як побачишся після обіду з Клівлендом, маєш сказати йому «Рим падає». «Не забудеш?» «Ні», – сказав Лен. Власні губи здавалися йому напрочуд холодними. «Однак ти справді гадаєш, що вони це зроблять, ці люди?» Тиждень тому наші люди отримали капсули. Вони думають, що там радіоактивні частинки, які мають відстежити наші супутники SkyCruise. Це все, що їм треба знати. Чи не так, Лене? Так, білі. І якщо ситуація стане з поганою, ще гіршою, ніхто ні про що не дізнається. Проєкт Синь зберігав герметичність до останньої миті, цього ми певні. Новий вірус, мутація, наші візаві можуть щось запідозрити, та буде запізно. Ділитися треба по-братськи, Лене. Так. Старкі знову утупився в монітори. Кілька років тому дочка подарувала мені книгу віршів одного мужика на прізвище Єц. Сказала, що кожен військовий має знати Єцца. Гадаю, то вона так пожартувала, Лене. Ти чув коли-небудь про Єцца? Здається так, сказав Крейтон, зваживши і відкинувши думку, чи не сказати Старкі, що правильно буде Єйць. «Я прочитав кожен рядок», – мовив Старк, вдивляючись у непорушну тишу кафетерію. «За великим рахунком у супереч дочці. Вона не думала, що я візьмуся за ту книжку. Не можна робитись аж надто передбачуваним. Більшу частину тої писанини я не зрозумів. Гадаю, дядько був божевільним, та однаково все прочитав. Чудна поезія, часто без рими». Однак у тій книжці був один вірш, який засів у моїх думках. Здавалося, наче він описує все, чому я присвятив життя, його безнадію, його, хай йому чорт, благородство. Він писав, що все розпадається. Писав, що центр не тримає. Думаю, він хотів сказати, що все розвалюється, Лене. Думаю, саме це він і мав на увазі. Навіть якщо він більше ні в чому не Петрав, Єц знав, що рано чи пізно все починає розпадатися. «Так, сер, тихо сказав Крейтон. «Коли я вперше прочитав заключну частину, у мене мороз пішов шкірою. Щоразу, як згадую, мороз по шкірі, я вивчив той уривок на пам'ять. Та грубий звір, який прийшла його година, чвала до Віфлеєму народитись». Крейтон просто стояв і мовчав. Йому не було чого сказати. «Звір уже йде», – старкий розвернувся. Він шкірився і плакав. Звір уже йде, його лють здивувала б навіть отого ЄЦа. усе розпадається наша справа триматися якомога довше. Так, сер, озвався Крейтон і вперше відчув, як його очі також запекли сльози. Так, Білі. Старкий простягнув правицю і Крейтон узяв її обома руками. Шкіра у старкі була старою та холодною, наче виповзок Змії, що в нього залізла якась типова тваринка і загинула там полишивши у шкірі рептилії свій ламкий скелетик. Сльози набігли в очах Старкі і покотилися ретельно поголеними щоками. «Мені потрібно завершити одну справу», – сказав Старкі. «Так, сер. Старкі зняв із правої руки перстень вестпойнту, а з лівої обручку. «Це Сінді, моїй дочці», – сказав він. «Лене, подбай, щоб вона їх отримала». «Так». Старкі рушив до дверей. «Біллі, покликав його Лен Крейтон. Старкі розвернувся. Крейтон став прямо як Шомпол. Щоками й досі текли сльози. Він віддав честь. Старкі козирнув у відповідь і вийшов за двері. Ліфт працьовито гудів і відлічував поверхи. Коли Старкі відмикав його у двері спеціальним ключем, щоб спуститися на паркінг, заверещала сирена. Так тужливо, наче знала, що ситуація, проти якої вона застерігає, уже сталася. Старків уявив, як за ним спостерігає Лен Крейтон, переходячи від монітора до монітора. Спершу сідає в джип, їде пустельною дорогою чи дослідної станції. Заїжджає до воріт із табличкою «Зона підвищеної безпеки. Вхід без спецпосвідчення заборонений». Пропускні пункти нагадували будки при в'їзді на платне шосе. У них за жовтуватим склом досі сиділи солдати, однак то були лише мерці які швидко муміфікувалися в сухій пустильній спеці. Будки мали кули непробивне скло, та мікроби вони пропускали. Осклілі, запалі очі мерців порожньо дивилися на Старкі. Він був єдиним рухомим об'єктом у лабіринті ґрунтових доріг, що петляв між квонсецьких ангарів та низьких шлакоблокових будівель. Він зупинився біля приземкуватого блокгаузу, на дверях якого був напис «Без перепустки A1A вхід суворо заборонено. Одним ключем скористався, щоб потрапити всередину, другим – щоб викликати ліфт. Охоронець мертвий, мов дверна ручка, і закляклий, мов кочерга. Без жодного виразу дивився на нього із заскленої контрольно-пропускної кабінки ліворуч від ліфта. Щойно ліфт прибув, його двері розчинилися, і Старкі хутко зайшов середини. Здалося, що він відчув на собі погляд мертвого охоронця. Очі тиснули на нього, наче два вкриті пилом камені. Ліфт летів донизу так швидко, що Старкі стало млосно. Коли він зупинився, легенько дзенькнуло. Двері роз'їхались, і наче легкий ляпас, солодкий дух гниття вдарив в обличчя Старки. Сморід був не дуже сильний, адже очищувачі повітря й досі працювали, та навіть вони не могли з ним повністю впоратися. «Коли людина померла, вона хоче, щоб ви про це знали», – подумав Старкі. Перед ліфтом на підлозі розпластався десяток трупів. Старкий пробрався між них обережно, щоб не зачепити гнилу, ніби воскову руку чи ногу, якби він торкнувся однієї з тих кінцівок, міг би закричати, а галасувати йому точно не хотілося. Не варто лементувати у склепі, бо можна збожеволіти від самого тільки звуку, а саме туди старкий потрапив до склепу. Скидалося це місце на гарно профінансовану науково дослідну базу, проте насправді тепер воно перетворилося на склеп. Двері за спиною зімкнулися, і коли ліфт автоматично поїхав угору, загула гідравліка. Старк знав, що він не спуститься, доки хтось не скористається ключем. Щойно герметичність системи було порушено, комп'ютери перемкнули всі ліфти у режим загального карантину. Чому ці бідолашні чоловіки і жінки тут лежать? Очевидно, вони сподівалися, що комп'ютер прогавить і не перемкне все на аварійний режим. Чому б ні? Тут навіть можна було помітити певну логіку, адже все інше вже прогавилося. Старк йшов коридором, який вів до кафетерію, і його підбори лунко стукали. Довгасті флуоресцентні лампи у схожих на перевернуті лодки для льоду світильниках випромінювали жорстке світло, що не лишало тіней. Там також лежали тіла – чоловік і жінка, оголені з дірками в головах. Старкі подумав, що вони трахнулись, а тоді він прострелив їй голову, після чого і сам ковтнув кулю. Любов серед вірусів. У руці мрець стискав армійський пістолет 45-го калібру. Кахлі на підлозі заплямували кров та сіра речовина, схожа на вівсянку. Старкі відчув жаске і, на щастя, секундне бажання нагнутись і помацати груди мертвої жінки. Спробувати, пружні вони чи ні. Далі коридором, прихилившись спиною до зачинених дверей, сидів чоловік. У нього на грудях висіла табличка, прив'язана на шнурки від черевиків. Щелепа у покійника відвисла і закрила напис. Старкий підсунув палець під підборіддя мерця і підняв йому голову. Щойно він це зробив, очі трупа провалилися в голову з тихим, ясистим хлюпанням. Слова на табличці було написано червоним «меджик-маркером». Тепер точно видно, що воно спрацювало. Запитання є? Старкій відпустив підборіддя небіжчика. Голова лишилася закинутою під неприродним кутом, зачаровано піднісши до гори порожні очниці. Старкій ступив крок назад. Знову потекли сльози. Подумалося, що він плаче, бо запитань дійсно не виникало. Двері кафетерію були відчинені і так зафіксовані. Якраз біля них висіла коркова дошка оголошень. Старкі побачив, що 20 червня мала відбутися гра у боулінг. Похмурі кулемети проти перших страйкерів. Чемпіонат проєкту Син, А ще Анна Флос просила, щоб 9 липня її підкинули до Денвера чи Болдера. Вона б скинулася на пальне і прокермувала частину дороги. А ще Річард Бетс хотів роздати привітних цуценят. На половину колі, на половину синбернарів. І ще в кафетерії проводили щотижневі релігійні служіння для всіх конфесій. Старкі прочитав усі оголошення, а тоді зайшов до їдальні. У кафетерії тхнуло гірше, одночасно зі псутою їжею і трупами. Старкі і із тупим жахом. Здавалося, деякі мерці дивилися на нього. «Товариші», – сказав Старкі, – і запнувся. Він навіть не уявляв, що збирався сказати. Старкі повільно рушив до столу, де обличчям у тарілці із супом лежав Френк Дібрюс. Кілька секунд він просто дивився на Френка Дібрюса. Тоді взяв тіло за волосся і підняв його голову разом із тарілкою. Вона приклеїлася до обличчя супом, який уже давно загуснув. Нажаханий Старкі вдарив тарілку, і вона відлетіла, стукнулася об підлогу і перевернулася. Майже весь суп, схожий на запліснявіле желе, лишився на обличчі Френка Дібрюса. Старкий дістав хустинку і витер усе, що зміг. Виявилося, що очі Френка Дібрюса також заліпило супом. Однак старкий вирішив їх не чіпати. Він боявся, що очі Френка Дібрюса також западуть у череп, як у того мерця з табличкою. Та ще більше страхало те, що коли повіки звільнити від клейкої і плісняви, вони піднімуться, наче жалюзі. В основному він боявся побачити вираз очей Френка Дібрюса. Рядовий брюс тихо промовив Старкі. Вільно. Він обережно накрив хустинкою обличчя Френка Дібрюса. Вона прилипла. Старкі розвернувся і вийшов із кафетерію, крокуючи, як на плацу, широко і розмірено. На півдорозі до ліфта він наштовхнувся на небіжчика з табличкою на шиї. Старкі присів біля нього, послабив ремінець кобури та вставив дулу пістолета собі в рот. Коли пролунав постріл, він вийшов приглушеним і зовсім не драматичним. Ніхто з мерців не звернув на нього ані найменшої уваги. Цівку диму прибрали повітряні фільтри. У нутрощах проєкту «Синь» запанувала тиша. Носовичок старки відклеївся від обличчя рядового Френка Дібрюса і плавно опустився на підлогу їдальні. Мерцеві було начебто і байдуже, та Лен Крейтон зловив себе на тому, що дедалі частіше дивиться на монітор із Брюсом і все гадає, якщо Біллі витирав мерцеві обличчя, то чому він убіси лишив суп на бровах? Скоро, дуже скоро йому доведеться побачитися з президентом Сполучених Штатів. Однак суп, що засихав на бровах Френка Дібрюса, турбував його більше. Значно більше.